Много отдавна в едно малко градче живеел стар майстор на играчки на име Чепето. Той правил дървени играчки и ги продавал. Всички деца обичали красивите шарени играчки. Чепето си мечтал да има собствено дете. Днес ще направя красиво дървено човече, което ще отгледам като свое дете. Жепето отишъл да търси хубаво дърво в гората и скоро намерил малко борово трупче. Аха! Точно това е дървото, което търсих! Жепето взел дървото, метнал го на гърба си и го отнесало дома си. Сложил го на масата и започнал да дялка. С ръчните си ръце изваял парчето дърво в малка фигурка. Първо издялкал главата, а после ръцете и краката. Джепето най-после завършил хубавата дървена марионетка. «О, какво красиво момченце направих! Напомняш ми на моето детство, синко? Аз никога няма да те продам. Ще те нарека Пиноккио, сине мой!» Дошла нощта. Джепето си легнал с Пиноккио до себе си. Джепето заспал дълбоко, защото бил уморен от тежката работа през деня. Изведнъж се появила една фея – Джепето, със своите красиви играчки ти си направил много деца щастливи. Аз ще те възнаградя за твоята работа, със специален дар. Феята махнала с вълшебната си пръчка на Пинокио и каква изненада! Марионетката започнала да се движи сама. Момчето скочило от леглото и почтително се поклонило на феята. Благодаря ти, Фео! Ти ми вдъхна живот! Сега мога да ходя, мога да танцувам! Да, приятелю мой, сега ти си жив. Затова трябва да си добродете. Не притеснявай баща си и винаги го слушай. Ако докажеш, че си добродете, аз ще ти дам специален дар. О, наистина ли? Аз винаги ще слушам баща си. Шшш, баща ти спи. Не го буди. Изненадай го на сутринта. Когато Джепето се събудил на сутринта, той видял Пинокио да седи до него, да го гледа и да мига с очи. Боже мой, марионетката ми е жива! Моят Пинокио е жив! Да, татко, аз съм жив! Джепето прегърнал Пинокио. Не мога да повярвам, не съм бил толкова щастлив. Джепето и Пиноккио заживели щастливо заедно. Дошло време пинокио да тръгне на училище. Татко, достатъчно съм голям да ходя на училище, както другите деца. Моля те, купи ми книги и моливи. Разбира се, ще ги купим съвсем скоро. Джепето нямал достатъчно пари за книги и моливи, затова продал единственото си пълто и дал парите на Пинокио. Но, татко, къде ти е пълтото? О, ами днес не го облякох. Прекалено е старо и прокъсано. Вече не ми харесва. Върви, скъпи синко. Учи добре, за да се гордее с теб. Благодаря ти, татко. Довиждане. До скоро. от оттръгнал на училище щастлив. По пътя си разглеждал хората, магазините и пазарите. Изведнъж Оо... видял да се събират хора. Бавно си проправил път напред, за да разбере какво става. Там видял голяма шарена палатка. Това била циркова шатра. На входа изстоял клоун. Пиноккио се канал да влезе, когато клоунът го спрял. Никой не може да влезе без билет. Пиноккио помислил малко и извадил парите, които баща му, му дал. Вземи тези пари и ми дай билет. Клоунът му дал билет и Пиноккио влязъл, развълнуван в цирка и правил магическо представление, а една мечка карала колело. Пинок е убил запленен. О, какво невероятно място е това! Директорът на цирка О, го видял отдалеч. Нима! Това е жива марионетка! Аз ще го хвана и ще го накарам да участва в цирка ми. Така няма да плащам на кукловоди за куклен театър! Щом представлението свършило, той попречил а -а! на Пиноккио да излезе. Не си тръгвай още! Ти ще бъдеш част от цирка, жива марионетко! Пуснете ме! Трябва да отида на училище! А защо дойде на цирк вместо да идаш на училище, а? Съжалявам, излагах баща си. Той ми даде пари за учебници, а аз ги похарчих, за да си купя билет. Повече няма да правя така. Моля ви, пуснете ме! Хм. Върви и бъди добро момче! И вече никога не лъжи баща си! Директорът му дал пет златни монети, за да си купи учебници. О, благодаря ви! Вие сте толкова мил и щедър! Пиноккио взел монетите си и тръгнал щастлив. Докато вървял един лукав котарак и една алчна лисица, Видели златните монети в ръката му и го спрели. Тървено момченце, накъде си се разбързал така? Отивам на пазара да си купя учебници. Е -е -е -е. Учебници? Защо не си купиш сандвичи и... И млечен сладолет. И след това може да си ги разделиш с нас. А, ами аз а, а, нямам толкова много пари. Момчето изглежда глупаво. Може да го оберем. Имаш, разбира се! Имаш пет златни монети и ако ги посъдиш, ще израсне дърво с пари! О, няма това е възможно? Да, да разбира, разбира се. се! Ела с мен! Аз ще ти покажа хубаво място да посъдиш тези монети! Пиноккио им повярвал и последвал Котарака и Лисицата. Лисицата обаче избягала без никой да я види. След като повървели, стигнали до една ферма. Аз мисля, че тук е подходящото място. Пиноккио изкопал дълбока дупка, бързо пуснал монетите в дупката и я запълнил с пръст. Сега ще порасне дърво и ще мога да си купя учебници, както и за татко. А на вас ще купя много сандвичи и млечен сладолет. Глупак такъв! Махай се! Тези монети са мои! Мяу! В страха си Пиноккио и пъкнули от яма. Коте, Коте, помогни ми! Някой да ми помогне! Ямата била капан направен от лисицата. <същи> ти още си мислиш, че аз смятам да ти помогна? Глупак! <същи> Котаракът и лисицата извадили монетите от дубката и избягали. Оставили Пиноккио сам самичък. <същи> Какво направих? Доверих се на лоши хора. Не послушах баща си и котаракът и лисицата ме измамиха. Заслужавам си го. Изведнъж се появила Феята. Какво стана, Пинокио? Как падна в тази яма? Аз щях да си купя учебници, но две лукави животни ме хванаха и ме хвърлиха в дубката и ми откраднаха златните монети. Штом казал това? Носът му започнал да расте все повече и повече. А, -а, а! какво става с носа ми? Защо порасна толкова? Защото ти ме излъга, носът ти ще расте все повече с всяка лъжа, която казваш. Пиноккио се засрамил и разказал истината на феята. Щом започнал да си признава, носът му започнал да се смалява. След като си призна истината, аз ще те освободя за да се прибереш при баща си. Феята махнала с вълшебната пръчица към Пинокио и той излетял от дупката. Благодаря ти, скъпа Фео. Бог да те благослови. Пъти, добро момче. Никога повече не лъжи. Пинокио тръгнал към дума си. По пътя срещнал своя приятел Ромео. Чакай, Пинокио, чакай! За къде си се забързал толкова? еласмен! Аз отивам в страната на играчките Страна на играчките? Къде е и защо трябва да ходя там? Там е пълно с играчки и сладкиши и шоколад Няма родители да ти се карат Никой не ти прекъсва игрите и няма учение Звучи страхотно Да вървим Пиноккио тръгнал с приятеля си към страната на играчките. Там Пиноккио и Ромео започнали да ядат сладкиши, yeah, да си играят yeah, yeah, и да се yeah, си, yeah, и останали yeah, много дни наред. Един ден Пиноккио усетил нещо странно, че тялото му започва да се променя. Пораснали му опашка и дълги уши като намагаре. А какво става с мен? Има нещо нередно в това място. Далечината видял човек с магарешка каручка. Побързо! Ще ви продавам на пазара, глупаци! Пинокио съзнал, че това било капан. Страната на играчките се управлявала от зъл търговец на магарета. Той подмамвал децата с лакомства играчки и ги превръщал в магарета, които продавал на пазара. Пинокио избягал от там колкото може по-бързо. Когато стигнал на пазара, Дочул хората да говорят. Ти чули за джепето? Претърсил цялото градче за сина си, но не го намерил. Затова отплавал да го търси в морето. Да, чух че лодката потънала при буря. Хао Като чул това, Пиноккио се почувствал много тъжен и виновен. Изтичал и скочил в морето без да се страхува, че ще се удави. Щом загърбил егоизма си, Пиноккио отново се превърнал в обикновенно дете. Вече няма пашка и дълги уши. Тъй като бил от дърво, той можел да плува. Плувал без да знае на къде отива. Щом стигнал средата на морето, една голяма уста се появила и го погълнала. Това бил голям кит! А, къде съм? Толкова е тъмно! О, татко, какво направих? Да можех да те видя още веднъж? Разбира се, синко. Аз винаги съм до теб. Татко! Пиноккио! Баща и син се прегърнали. Съжалявам, татко. те и похарчих парите, за да гледам цирк. И Пиноккио му разказал цялата си история. Всичко е наред, синко. Прощавам ти. Сега трябва да избягаме от тук. Но как? Татко, ти имаш гибрид, нали? Да. А тук е пълно с отломки от разбити кораби. Да. Палех си огън и готвях рибите, които китът поглъща. Така останах жив толкова време. Добре, тогава трябва да запалим огън от всички дървета в стомаха му. Пушекът ще достигне до гърлото и носа му. Страхотна идея, Пиноккио. Трябваше да се сетя по рано Събрали голяма купчина дърва и я запалили. От огъня се вдигнали големи пламъци и гъст дим. Китът започнал да усеща парене вътре в стомаха си. Той се закашлял и изплю от и Пинокио. Двамата доплували до брега. Пинокио, ти ни спаси! Аз съм твой син, мой дълг е да те пазя. Гордея се! В този момент се появила Феята. Пинокио, ти най-после доказа, че наистина си добър син. Ти спаси баща си. Както ти обещах преди, аз ще ти дам специален дар. Феята размахала вълшебната пръчка над Пинокио. А, -а, а, нещо тупти. А и кожата ми. Превърнал съм се в човек. Сърцето ми пие. О, Фео! Ти ме дари с син. Благодаря ти за добротата. Това е за добрата ти работа. Ако човек върши добри дела, вселената няма да закъснее и ще го благослови. От този ден Пиноккио и Джепето заживели щастливи и правили още по-красиви играчки за децата.